Nýundi kabli Þá stið að í bát og hjælt yfurum og kom til borgar sinnar. Það er færa menn og lamamann sem lágir ekki. Þegar Jésús sá trú þeirra sagði hann við lamamannin, vertu hugröstur barni mitt, sindi þínar eru fyrirgefnar. Nokkur fræði menn sögðu þá með sjálfum sér, hanguðu lastar. Að Jésús þekktu hugsanir þegar og sagði, Hvað ég hugsi þér illt í hjörtum í þar, er auðveldar að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk. En til þess að þér vitið að mannssoren hefur vald og gjörðu að fyrirgefarsindi, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamaninn, statt upp, tak rekkur þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólki sem horði á þetta varð óttast leið og lofaði guð sem gefið þaði mönnum slíkt vald. Þá var gekk þaðan, sá hann manns setja hjá tollbúðinni, Mattu nafni og hann segi við hann, fylgðu mér, og hann stóð upp og fylgðu honum. Nú bara svo við er Jésús satt að borði í húsi hans, að margir tollemtumenn og berðsindu ír komu og settust þar með honum og lærisinnum hans. Þegar farið séð að sáðað, sáðað þeir við lærisfinna hans, hvers vegna eður mistari eða með tóllemtum mannum og berðsindúum. Jésús heyrði að þú sagði, ekki þarf að helbriðið læknisvið, heldur þeir sem sjúkir eru, farið og nemi hvað þetta merkir, miskun sem er viljag, ekki fórnir, ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndarað þá koma til hans lærisvenna Jóhannessar og segja Hví fastum við er og farið sér, eða þínir lærisvennar fasta ekki. Ég svo svaraði þeim, Horkjöta brúðköpsgestir verið figgir meðan brúðguminn er hjá þeim. En koma munið þeir dagar, eða brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munið þeir fasta. Engin lætur af óþæfðum dúk á gamalt fat. Því þá rýfur bótin út frá sér og verður að verri rýfa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínir fer niður en belgirnir ónýtast. men láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist á hortfækja. Menn hann var að segja þetta við þá, kom forstuðum að reitt löyt hún og sagði Dóttir mín var að skilja við kom og legg höndina þá mun hún lipna. Jésu stóð upp og fór með honum og læri svina hans. Kona sem hafði aft blóðlátt í tólf ár, kom þó að baki honum og snart falld klæða hans. Hún hugsaði með sér Ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jésu sneri sér við og er hann sá hana sagði hann Vertu hughrustóttir Trúþín hefur bjargað og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jésús kom að húsa í fórstöðumannsins og sá pípuleikar og fólkið í uppnámi sagði hann fari burt, stúlkan er ekki dáun, hún sefur, en þeir hlóaðu hann. Þegar fólkið hafi verið látið fara gekkaninn og tók höndanar og reist á stúlkanu, og þessi tíðindi bárust um allt það hér Þá er Jésús hjælt þaðan fóruð tveir blindir menn eftir honum og kalluðu, miskunna þú okkur, sonur Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindumennið til hans, Jésús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta, þið sjóðu, já, herra, þá snartan augður á mælti verði ykkur að trú ykkar og auguð þeirra lukust upp. Jésús lagði ríkt áviða og sagði, gæti þess að engin fá að vita þetta, eð þeir fóru og viðfræðu hann í öllu því hér að því. Þegar þeir bóla fara var komin til hans með málusan mann, haldin yllum anda, og er yllí andin var út reikin, tók málusengin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, Aldrei hefur því þvílíkt sérst í Israél. En farið sérðin sögðu, með fulltingi höfðingja yllra anda, rekur hann út yllvandana. Ég svo fó nú um allar borgir og þorp og kendi í samkundum þeirra. Hann frötti fagnaðir erinduð um ríkið og læknaði hverskins júkdóma og veikindi. En er hans á mannfjöldan, kendi hann í brjóstum þá, Þið þeir voru hjáður og umkomulausir eins og sögðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisvinna sína, uppskerun er mikil en verkamenn fáur. Byðið því herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.